Трите звяра – Агнето и неговите избранници. Понататък в Апокалипси се се говори за войната, която става на небето между тъмните сили и силите на светлината. Тази война е представена последния начин. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели. И свален биде големият змей, Оная, старовременна змия, която се нарича Дявол и Сатана, който мами цялата вселена, свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. И като видя змеят, че биде свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете. След това, в 13 глава се описва, че от морето излиза звяр, който също има седем глави и единайсет рога и на главите му богохулни имена. Измеят даде му силата си, престолът си и голяма власт и ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е записано о създаването на света в книгата на живота на закланото Агне. И ако има някой ухо, нека слуша. И видях друг звяр, който възлизаше от земята. И имаше два рога, прилични на агнешки, а говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живущите на нея да се поклонят на първия звяр. И вършеше големи знамения, щото да направи и огън да слезе от небето на земята пред хората. И имамеше живеещите на земята чрез знаменията и принуждаваше всички малки и големи да им се тури белек на дясната ръка и на челото. Тук е нужна мъдрост, който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666. В следващата 14 глава се казва «И видях, и ето агнето стоеше на хълма Сион» И с него 144 000, които носеха неговото име и името на Неговия отец, написано на челата им. И в края на главата се дава картина, в която човешкият син е застанал в облак със сърп в ръка, готов да жене. И казва се, Оня прочее, който седеше на облака, хвърли сърпа си на земята и земята биде по жената. Първа глава, 16 стих. Това са две грандиозни картини, които ни описват състоянието на човечеството, след като Земята се е трансформирала и се е превърнала в астрално-небесно тяло. Ще се спръна кратко върху техния символизъм. Ние видяхме, че само най-напредналите от човеците, които са приели Христовия импулс, ще преминат в новата Земя, защото са одухотворили своите тела. Тези, които са закоравели в материята, но са приели Христовия импулс, ще бъдат отхвърлени и, както видяхме, ще образуват една вторична планета, направена от твърда и груба материя. Казах по-рано, че човек, преди да добие индивидуална душа, е минал през груповата душа, която се представя под четири групи – Лъв, Телец, Орел и Човек. Когато човек добива индивидуална душа, и се въплатява във физическо тяло, тези четири групови души се включват в образуването на неговото физическо тяло. Те са били, така да се каже, притиснати и включени в човешката форма, като са били направени от гъвкави субстанции. Когато човек е слязал окончателно на физическото поле, той е победил и задминал животинския тип, който потънал дълбоко в подсъзнанието. А когато човек заспи или изпадне в безсъзнание, ако такъв човек бъде наблюдаван от ясновидец, той ще може да види животинското начало, че изплува от подсъзнанието. В течение на първите четири атлантски културни епохи човек е принадлежал още напълно към груповите души. И всяка една от тези четири подраси или културни епохи е съответствала на една от тези животински форми на груповите души. През време на петата подраса, тези четири форми се включват в човешката форма и като сили потъват в подсъзнанието, след което тези типове форми изчезват. В древната епоха, когато човеците все повече се проникват от принципа на Христа, Човешката природа поначало може да доминира над животинското начало. Който е приел в себе си Христовия импулс, той е победил тези животински форми. Но тези четири глави на животни са латентни в подсъзнанието и се появяват отново, щом им се отдаде възможност. При други глави се присъединяват към тях, съответстващи на последните три атлантски раси, когато човек едва е започнал да става човек, но все още е бил животно. Ако човешката душа не работи за елиминирането им, тези три последни типа ще продължат да съществуват. Жената облечена в Слънце, стъпила върху Луната, е символ на новото човечество върху трансформираната планета, когато човечеството ще бъде напълно под влияние на Слънчевите лъчи и ще е победило земно сили, които са свързани с животинската природа. Че е бременна, това показва, че тя ще роди новия човек, който ще съгради Божия храм в себе си и в когото Бог ще живее. В това време Земята ще се е съединила с слънцето. А змеят със Слънцето. Азмеят с седемте глави и десет рога представя всичко онова отпадъчно, което няма сила в себе си да трансформира грубата материя и да я превърне в астрална субстанция. И това отпадъчно, което не е способно да върви напред, ще иска да унищожи това, което е приело импулса на любовта и се е издигнало нагоре във висшите сфери. И всичко това отпадъчно ще се съедини и ще отпадне от Земята, която ще се е съединила със Слънцето и ще образува една отпадъчна планета, на която ще живеят тези отпаднали хора. Змеят с седемте глави и десетте рога излиза от морето, символ на астралния свят. Животинските сили, които живееха в груповата душа и които останаха да съществуват дълбоко в човешкото подсъзнание, в процеса на еволюцията, трябва да бъдат трансформирани под влияние на Христовия импулс. Онези, които са успели да направят това, са символизирани с жената облечена в слънцето и с луната под краката – Луната е символ на тези нисши животински сили. И които не са приели Христовия импулс, те не са имали в себе си сила да трансформират тези нисши сили и те остават под влияние на лунноземните сили. Те са представени под формата на змея с 7 глави и 10 рога. Естествено се явява въпросът, какво представят тези 7 глави и 10 рога. Видяхме, че в течение на атлантската раса постепенно се е формирало човешкото тяло под влияние на животинските групови души. В течение на това развитие постепенно са се създали седем раси човешки същества в течение на седемте културни епохи на Атлантида. През първите четири културни епохи човешкото същество е принадлежало изцяло още към груповата душа. През петата епоха е дошъл първият импулс за пробуждането на индивидуалната душа. Така през първите четири епохи на Атлантида, човек е преминат развитието си под влияние на груповите души, които са носили в себе си животинските сили и които са построили човешкото тяло. Всяка една от тези четири първи раси на Атлантида е съответствала на един тип животинска форма, съответстваща на груповата душа, която се е проявила. През време на Петата културна епоха, тези четири животински форми постепенно отстъпват на човешката форма, но силите, които са ги породили, остават да действат в човешкото подсъзнание. Когато човек не е приел Христовия импулс и не е заживял с него, тези сили, символизирани от четирите глави на груповите души, отново се надигат и завладяват човека последните три епохи на Атлантида човек също се е намирал под силното влияние на животинските сили. Това са другите три глави, за да се допълнят до седем. И когато едно човешко същество не може да трансформира животинските сили, в онази далечна епоха, когато Земята ще се трансформира и ще се превърне в астрално-небесно тяло, тези сили ще изпъкнат пак под животинска форма и то не вече под четири животински форми, но под една животинска форма с седем глави, така че на новата земя у онези хора, които не са приели Христовия импулс, ще изпъкнат седемте глави на животинските типове в едно единствено същество. Змея с седемте глави, който е въплащение на всички животински сили, през които е минало човешкото развитие. Някога тези животински форми, тези животински глави се появиха и с физическото море, а сега след трансформирането на Земята се появяват от астралното море под формата на чудовище, змея с седемте глави. Защото тези животински сили се явяват под формите на животински глави, защото всяка сила има тенденция да създаде определена форма лъв, телец, орел и прочее и у хора, които не са приели Христовия импулс при трансформирането на Земята, също ще се явят в една астрална форма, но понеже тя е запазила в себе си инстинктите присъщи на груповата душа, тези именно инстинкти ще вземат известни форми в това астрално тяло и ще предизвикват втвърдяване в него. Тези инстинкти, които се явяват в астралното тяло, в определени форми, които се втвърдяват, това са рогата на главите. Така че, когато човешкото същество е било още в етерно състояние, то е носило в себе си четирите групови души, или по-право, то е било израз на четирите групови души лъв, телец, орел и човек. Така човешкото същество се е представяло като едно живо същество с четири глави, но когато този етерен човек Почнал постепенно да се кондензира, да се сгъстява, да се оплатнява. той е формирал различните части на своето тяло съобразно с силите на четворната групова душа. На всяка от тези глави съответства една система от етерни сили, които системи по-късно в процеса на кондензирането на физическото тяло образуват и изграждат по един физически орган. Една от тези системи от сили, която е свързана с главата лъв, е формирала човешкото сърце. Системата от сили, свързана с главата бик, са формирали човешкия стомах, човешката храносмилателна система. Системата от сили, свързани с главата орел, е формирала човешките бели дробове. А системата от сили, свързани с главата човек, е образувала човешкия мозък и нервната система. Така, че различните органи на човешкото физическо тяло са сгъстени съответни части на етерното тяло и когато говорим за глава, разбираме животинските сили, свързани с груповите души, които са създали физическото тяло. Всичко, което е днес в физическото тяло, е сгъстено, уплътнено етерно. Понеже Апокалипсисът е написан на езика, който са употребявали в мистериите, където под глава се разбира това, което в човешкото физическо тяло е произлязло от етерното, а под РОК в езика на мистериите се е разбирало нещо, окръжено с голяма тайна. Това, което е придобила форма и е станало физическо в човешкото същество, в момента, когато това същество е преминавало през тази или онази атлантска раса, се нарича РОК. Всичко това физическо, което е произлязло от една част от... на етерното тяло, е наречено рок. Рогът е физически израз на една тенденция, родена в етерното тяло. За да бъдем конкретни, трябва да кажем, че както видяхме, всички физически органи са кондензация на съответни етерни органи. Това са роговете. Така сърцето е рок на главата лъв така че под глава се разбира определена животинска сила, която е израз на една групова душа, а под рог се разбира орган или система в човешкото тяло, които са формирани от етерните сили. Тъй като човешкото същество е четворно свързано с четирите групови души, образували са се четири зони на ствърдяване на неговото физическо тяло, които представят четирите рога, или части на физическото тяло, родени от кондензация на етерното тяло. И така, атлантският човек, в края на четвъртата културна епоха, гледан в етерния свят, е представлявал едно животно с четири глави, четирите групови души и четири рога, които са четирите органи и системи, кондензирани от етерното тяло. Така постепенно се развива физическото тяло на човека от етерното. И в края на четвъртата епоха на Атлантида, човек е бил едно същество с четири глави, четирите групови души и четири рога, четирите основни системи в човешкото тяло. За да бъде разбрана тази тайна е нужна мъдрост. За това авторът на Апокалипсиса казва: За да бъде разбулена тази тайна на звяра с седемте глави и те рога е нужна мъдрост. След завършването на четвъртата културна епоха става разделянето на половете и през следващите три атлантски културни епохи, когато се пробужда индивидуалната душа, индивидуалното съзнание в човешкото същество, се извършва едно двойно развиване в физическото тяло. През всяка епоха, когато се образува една нова глава на груповата душа, се образува един двоен физически елемент, мъжки и женски. Четирите глави на груповите души, както и новообразуваните в последните три атлантски епохи, са невидими, защото развиващата се човешка форма ги абсорбира, поглъща, но те съществуват в етерния свят, така че по времето, когато идва потопът, потъването на Атлантида, човек е имал седем глави на груповите души, които са видими в етерното тяло, но три от тях, а именно тези, които са се появили последни, имат двойно физическо проявление по причина на разделянето на половете на мъжки и женски. По този начин груповата душа в своята цялост има 7 глави и 10 рога, които от сега нататък са включени в физическото човешко устройство. Силите, които образуват седемте глави и десетте рога, се намират в човешкото подсъзнание и днес. И когато човек умира, един ясновидец може да види в неговото астрално тяло природата на седемте глави и десетте рога. Те са останали в него като една сгъстена зародишна сила. И човек, под влияние на Христовия импулс, на любовта, трябва да трансформира тези сили, трябва да трансформира своето устройство, за да изчезнат тези глави и тези рога. Така че в края на четвъртата атлантска подраса, човешкото същество е много, съобразно с четирите групови души и са се формирали четирите зони на втвърдяване на неговото физическо тяло, които втвърдяв... Грешка. Които втвърдявания са четирите рога или части на физическото тяло, родени от кондензация на етерното тяло. Рогът е едно мазолесто втвърдяване. Така, атлантският човек, на края на четвъртата културна епоха, едно животно с четири глави, четири рога, видим и фетерното тяло. След този период, той продължава своето развитие, като се индивидуализира. В областта на днешна Ирландия, индивидуализацията се образувала за пръв път. След това човешкото същество е минало през трите последователни атлантски културни епохи на развитие с зачатъци на аза. Следвайки своето външно развитие, през тези три последни периода се забелязва, че човешкото същество не се съединява вече от този момент с животинската форма, а образува вече постепенно сегашната форма на физическото тяло. И така, човечеството е продължило да еволюира докато е станало годно да приеме Христовия импулс. И така в края на Атлантската епоха, човешкото същество се представя пред погледа на ясновидеца в етерния свят като същество с 7 глави и 10 рога. Седемте глави са главите на 4-те групови души, които са се появили през първите 4 епохи на Атлантида, плюс трите глави, които са се появили през последните 3 епохи а десете рога са резултат на образуването на двоен физически елемент вследствие на разделянето на половете. С помощта на Христовия принцип, човек трябва да трансформира своето устройство, да разруши тези глави и тези рога. Когато човек в нашата епоха отблъсне Христа, не приеме неговия импулс, когато достигне края на физическото съществуване на човека, когато Земята се превърне в астрална планета, тогава в него ще изпъкне животинската природа, която той е трябвало да трансформира и той ще добие отново своята стара животинска форма. Животното ще се покаже отново. Това е звярат с седемте глави и десетте рога. Докато тези, които са трансформирали себе си, под въздействие на Христовия принцип няма да притежават вече полово различие и полово влечение. Напротив, тези, които са се втвърдили, ще запазят своята сексуалност, ще запазят 7 глави и 10 рога и ще се появят като едно животно с 7 глави и 10 рога. Животинската природа на човека може да бъде преобразена само чрез импулса на Христа. Ако това не стане, ако Христос бъде отхвърлен, главата и рогата ще се покажат отново във времето, когато чашите на гнева ще бъдат изсипани върху земята тогава цялото човечество ще бъде разделено на два лагера. Тези на учениците на Христа, представени в Апокалипсиса, от облечените в бели дрехи, и тези на съществата, изявяващи се под животинска форма под формата на звяр с 7 глави и 10 рога. Тогава се появява и вторият звяр с двата рога, който е символизиран с числото 666, така че онези, които не приемат Христа, не приемат импулса на любовта, когато земята се превърне в астрално тяло под влияние на животинските сили, които се трансформират само с Христовата сила, ще се превърнат в животно с 7 глави и 10 рога. Тогава се появява и вторият звяр с двата рога, който е символизиран с числото 666. Иоанн казва Тук е нужна мъдрост, който е разумен